A mu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. Inna alhamdulillahi na hamadu hu wa na staainu hu wa na stahdihi wa na stagfiru. Wana tubu ilahi wa na toakalu alaihi wa na oudu wilahi min shururi anfusina wa seyyyati amalina. Maya hadihilahu fala mudillala. Woma yudulil fala hadiala. Ashadu ala ilaha illallah. La sharikala. La huul mulkwa la huul hamdulu yuhi wa yumi tu a huala kuli shayin kadir. Wala haula wa la kuwa ta ilaha wilahil aliyil azim. Allahumma inna ka'afun karim tuhibul afwa fa'afu anna Allahumma salli wa sallim wa ala Sayyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Alhamdulillah Saudari-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Pada waktu ini dapat kita berkumpul untuk meneruskan kuliah tafsir kita Yang pun kita mulakan untuk sekian lamanya Dan Alhamdulillah sebelum ini kita sudah membincangkan tentang beberapa surah daripada Juz Ammah, antaranya surah Al-Ikhlas, antaranya surah Al-Falaq, antaranya surah An-Nas yang menceritakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kejahatan, kejahatan sihir, syaitan dan sebagainya. Dan kemudian dalam surah Al-Ikhlas mengajar kita prinsip ikhlas beriman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari masa ke semasa kita dapat memperbaiki iman kita. Mudah-mudahan dari masa ke semasa kita dapat merasai kemanisan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan bincang tentang satu surah yang hebat, yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam berhadapan dengan kaum keluarga yang menentangnya. Surah itu tidak lain dan tidak bukan namanya Suratul Lahab yang bermaksud gajolah api ataupun lidah api. Insya-Allah saya akan bacakan surah ini untuk sama-sama kita mendengar agar mendapat keberkatan daripadanya dan saya yakin surah ini sudah pun dihafaz oleh kita semua dan mudah-mudahan dengan sebab mendengar ni kita dapat menambahkan keimanan kita, mengetahui lebih lanjut bagaimana kita nak beramal dengan intisari yang terdapat di sebaliknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma agna anhuma luhu wama kasab Sayosla Naranda the telehab Wam ra tu hu hamma letel hatob Fiji diha hablumim Allah subhanahu wa ta ala yamahapomura lagi mahapnya binase la tangan abulahab kudwud wunyu. Densusunguny de akan binase. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula isterinya membawa kayu api untuk membakarnya. Dan di lehernya ada tali dari sabut api neraka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Surah yang sudah pun kita hafaz untuk sekian lamanya. Surah yang kelihatan ringkas. Kelihatan senang diingat. Mengandungi. Misi yang begitu jelas daripada Allah subhanahuwataala kepada musuh-musuh Islam. Surah ini merupakan satu surah Makkiah yang diturunkan oleh Allah subhanahuwataala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan menurut para ulamanya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dalam asbabun Nuzul berkaitan dengan sebab turunnya surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman awal kebangkitan Islam, Nabi telah mengusahakan dahulu mengumpulkan kaum keluarganya mengumpulkan kaum keluarganya di suatu tempat yang namanya Batha dan setengah riwayat mengatakan dekat dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais ini duduk dekat dengan kawasan Safa yang kita apabila melaksanakan ibadah haji dan umrah kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum keluarganya kenapa? Dengan tujuan nak mengajak mereka mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Jayahidub anridhai wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengumpulkan mereka dan Nabi pun telah berpidato, berkhutbah, menyampaikan satu ucapan yang penting. Ara'aitum, in kuntu akul lakum, inna innal aduwa min warai jabal, yurid ayurirakum, akuntum musaddiqi, wahai kaum keluargaku. ku, sekiranya aku katakan kepada kamu, bahawa di belakang bukit ini, belakang bukit sana, ada sekumpulan musuh yang hendak menyerang kamu. Adakah kamu akan membenarkanku? Mereka menjawab, namm, ma'jarab na alaika kaziban. Wahai Muhammad, kami tak pernah pun diberitahu, mengetahui tentang kamu melakukan pembohongan dan dusta. Kami pasti akan membenarkan. Maka Nabi saw mengatakan, ini naviyun lakum bayna yaday azabin shadid. Aku nak beritahu kamu, bahawa aku ini telah mendapat amanah dari pada Allah subhanahuwataala untuk beritahu kamu mengajak kamu ke cara hidup yang diridai olehnya maka pada waktu itu muncullah Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan rahmati dilindungi kasih Allah sekalian, satu hadis riwayat Imam Ahmad dia ceritakan seorang yang sangat hebat orangnya. Sangat terkemuka orangnya. Nama sebenarnya ialah Abdul Uzza. Abdul Uzzah dipanggil dengan Abu Lahab, bahasa Arab, Al-Lahab maknanya bercahaya, menarik, bersinar. Kalau kita orang Melayu, Al-Lahab ni bunyi macam pelahap tuan-tuan. Bunyinya tak berapa elok. Tetapi dari sudut bahasa Arab, maknanya Abu Lahab seorang yang sangat handsome, seorang yang sangat kacak, seorang yang sangat tampan, seorang yang apabila duduk di kalangan, sebarisan orang, sekumpulan orang, pasti akan mencuri tumpuan orang yang melihatnya. Disebut dalam kitab-kitab tafsir. Sebagai contohnya, tafsir Ibn Jarir. Diceritakan bagaimana Abu Lahab ini daripada satu hadis riwayat Imam Ahmad mempunyai lesung pipit. Allah, lesung pipit ni kalau orang ada cantiklah tuan-tuan nak bagi gambaran. Bagaimana sinarnya muka dia? Tingginya dia, segaknya orangnya. Tetapi Abu Lahab ini disebut oleh Allah SWT disenaraikan dengan confirmnya akan menjadi penghuni api neraka. Apabila kita melihat ayat ini berdasarkan kepada asbabun nuzul Abu Lahab bila mendengar kata-kata Nabi mengajak orang kepada risalah tauhid maka Abu Lahab mengatakan tabban laka saira hadal yawm al li hadha jama'tana bagimu adakah dengan sebab itu kamu menghimpunkan kami jadi ini seorang manusia yang hebat pakci kepada Nabi Adik-beradik dengan bapa Nabi yang sudah meninggal dunia yang bernama Abdullah itu Tetapi dilaknat oleh Allah SWT Kita akan lihat sebentar lagi Kenapa Abu Lahab ini mendapat laknat daripada Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda Syurga itu merindukan oleh empat golongan manusia iaitu mereka yang membaca al-qur'an yang menjaga mulut yakni perkataannya yang memberi makan kepada orang yang lapar dan mereka yang berpuasa di bulan ramadan baik alhamdulillah ya kita dapat Perhatikan tadi, bagaimana Abu Lahab ni dengan perangainya yang buruk menyebabkan Allah SWT menyebut nama beliau dalam surah daripada Al-Quran ini. Bukan senang tuan-tuan, perempuan nak disenaraikan nama dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi seperti Umar, Abu Bakar, Uthman. Abu Bakar ada disebut dalam quran tetapi tidak disebut namanya. Disebut secara kiasan saja. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain sebagai contohnya Zaid. Zaid disebut namanya. Ada beberapa orang sahabat yang lain tidak disebut namanya. Bahkan kebanyakan mereka tidak disebut namanya. Tetapi Abu Lahab disebut namanya. Tuan-tuan, bukan senang nama nak disebut dalam Al-Quran. Saya ulang balik semula. Ada yang disebut secara baik dan ada yang disebut sebagai balasan, ganjaran nak dipuntukkan untuk mereka seksa yang begitu pedih di akhirat kelak. Seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarud dan juga Abu Lahab sekategori sekumpulan dengan mereka sewaktu dengan mereka. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian. Menariknya Abu Lahab ini, dia sentiasa mengekori Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memadamkan nur risalah Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja ni nak meniup cahaya Allah Subhanahu wa taala ni tuan, tuan, umpama kita nak meniup matahari, mampu agaknya. Kita berkumpul beramai-ramai satu dunia Pada waktu yang sama untuk meniup cahaya Allah SWT Matahari yang ada di atas kita Mustahil berlaku Demikianlah mustahil bandingan yang digambarkan bagaimana usaha untuk menghancur Menghilangkan, mengeliminate Menghapuskan Islam daripada muka bumi Maka kerja Abu Lahab ini merupakan kerja yang dikutuk oleh Allah SWT Sehingga Abu Lahab ini mengatakan Apabila dia melihat gambar orang masuk Islam Dia mengatakan Laukana ibn akhi Haqqan fi da'watihi. Kalaulah anak saudaraku ini betul, la'aftadi bimali mali wa wabna'i wa yaumil qiyamah amama Allah. Kalaulah Muhammad ini betul dakwah yang dibawanya, maka aku akan menebus untuk memasuki syurga Allah di akhirat kelak, mendapat keridaannya dengan harta ku, anak pinakku dan apa yang aku usahakan di muka bumi ini. Abu Lahab ni tuan-tuan, mentaliti yang mentaliti material betul. Dia beranggapan malaikat Allah SWT rasu boleh rasuahnya. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat yang kedua, membataskan, membentengkan, menjelaskan bahawa fahaman Abu Lahab itu, fahaman kebendaan yang dibenci oleh Allah SWT. Allah mengatakan, Bahawa Allah SWT mengatakan, tidak mempunyai faedah, hartanya dan apa yang diusahakannya di muka bumi. Maka dia akan dibakar oleh api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Kita beralih kepada episod kedua, bab kedua dalam surah Al-Lahab ini. Bagaimana malangnya Abu Lahab ini, dia bersama dengan isterinya akan menghuni api neraka. Dan Allah SWT sebut isterinya pun confirm masuk ke neraka Allah SWT. Menurut kisah daripada hadis sahih, isteri Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil Arwa binti Harb. Seorang perempuan yang sangat rupawan, jelita. Seorang daripada anak-anak orang yang terkemuka Dari kalangan Bani Quraish Orang-orang Quraish Orang-orang Makkah Malangnya Ummu Jamil ini Walaupun rupanya cantik Dan diumpamakan dengan Abu Lahab tadi Sepasang suami isteri macam kita Sebagai pinang di belah dua Tetapi kedua-duanya dihimpunkan oleh Allah SWT Di nerakanya di akhirat kelak. Bagaimana dikatakan Dalam hadis sahih Menurut Al-Bukhari Ummu Jamil ini kerjanya pelik Dia suka buat benda yang tak memberi faedah apa-apa kepada dia. Walaupun dia seorang isteri kepada usahawan, patut dia fikir kerja-kerja kebajikan untuk orang-orang yang memerlukan. Ini tidak. Arwah ini memikirkan untuk menyakiti Nabi SAW, Mana sedara kepada suaminya. Apa yang dilakukan kerja-kerja yang sangat pelik. Antaranya iaitu dia meletakkan duri-duri yang tajam di tempat laluan Nabi SAW sehingga Nabi kadang-kadang terluka terpijak duri-duri tersebut dan dikatakan bahawa Ummu Jamil ini isteri kepada Abu Lahab yang akan menghuni neraka Allah SWT memiliki satu kalung yang sangat mahal, bernilai, tidak ternilai harganya. Dia mengatakan, aku akan membelanjakan, menjual kalung ini dan, dan apa yang akan ku kuperulihi, akan kugunakan untuk menentang Muhammad. Ini kerja Ummu Jamil. Akhirnya bila Allah SWT menurunkan ayat ini, Ummu Jamil telah pun mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang duduk di Kaabah, berdekatan dengan Kaabah. Nabi sedang duduk berdekatan dengan Abu Bakar. Abu Bakar, dekat dengan Kaabah Maka Abu Bakar merasa panik Melihat, wahai Nabi, sekarang umur Jamil letang Dia nak memburu kau, wahai Nabi Aku bimbang kalau dia melakukan satu kejahatan pada kau Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar Jangan kau bimbang, kerana Allah SWT akan melindungimu Wallahu ya'asimu ka nas. Allah SWT menjanji untuk melihara Nabi SAW Nabi ni, tuan-tuan, tak ada escort, Tak ada siapa yang boleh mengapa-apakan Nabi Kerana Allah SWT telah mengatakan Memberi janji bahawa Allah akan melihara baginda SAW. Akhirnya, Umu Jamil ini datang, dia carinya Nabi, dia tak nampak Nabi berada depan mata dia. Berada bersama dengan Abu Bakar, dia tak nampak. Dia kata pada Abu Bakar, Abu Bakar mana kawan kamu itu? Aku akan tenyih dia, kalau istilah kita pada hari ini. Aku akan pukul dia. Aku akan kenakan pada dia azab sengsara kerana turunnya ayat daripada Tuhan dia, mutuk aku dan suamiku. Maka Abu Bakar yang berada di situ, mengasa pelik dan hairan kerana Nabi SAW duduk terpacul di situ, dia boleh tak perasan. rupu bila dia beredar, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, Sesungguhnya, Malaikat Jibril telah datang melindungiku supaya dia tidak nampak kepadaku. Dan perkara ini juga berlaku kepada seorang musuh Islam yang bernama Abu Jahal. Insya Allah kita akan baca dalam surah yang lain. Bagaimana cuba untuk... Menghempap batu yang besar ke atas. Kepala Nabi, Tatkala Nabi sedang sujud. Tiba-tiba datang satu gambaran. Di depan matanya seekor unta laksana dinosaur, tuan-tuan. Nak menggigit dia. Terperanjak, dia lari dintang pukang dia. Seorang yang terkemuka, orang yang besar pangkatnya dihormati berlari. Tentulah orang melihat dengan penuh kehairanan. Apa kerja orang tua ni berlari, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan baca cerita tentang bagaimana kejahatan musuh-musuh Islam ini kepada Nabi dalam surah-surah yang akan datang. Jadi dipendekkan cerita dalam keadaan Isteri yang membantu suami untuk menghina Nabi Allah SWT ini Maka kedua-duanya ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ahli neraka Jadi dikatakan bahawa Walaupun mereka ini mempunyai rupa fizikal yang sangat cantik Hebat, rupawan, bangsawan Macam-macam wan lagi Dihormati tetapi kedudukannya di sisi Allah SWT Tidak menyamai nyamuk yang kecil itu Hinanya mereka Nyamuk pun berharga Tetapi mereka ini tidak mahu harga di depan Allah Subhanahuwataala akan dihumbankan ke dalam nerakanya. Fiji dihahablumi masad di lehernya ada tali dari sabut api neraka, ke dalam mana kalung ini yang pernah digunakan dahulu untuk dijual memperoleh hartanya, menganiaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya untuk tujuan mengacau mengganggu mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pengajaran yang penting yang dapat kita petik daripada surah ini Walaupun Abu Lahab ini merupakan pakcik kepada Nabi SAW Dari sebelah ayahnya Tetapi kaitan kekeluargaan tidak memberi apa-apa manfaat Di sisi Allah SWT kerana dia telah menolak Islam Al-Imam Ibnu Kathir menghatamkan Menamatkan perbincangan tentang surah ini dengan mengatakan bahawa Surah Al-Lahab adalah bukti bahawa Quran merupakan mukjizat yang abadi dari sisi Allah SWT. Bagaimana Abu Lahab ini, walaupun belum meninggal dunia, belum mati ketika turun ayat ini, tetapi telah dipastikan tempatnya ke dalam neraka Allah SWT. Jadi, mustahil dia merupakan qawlul Bashar, Mustahil merupakan kata-kata manusia kerana, kalau lah dia kata-kata manusia, tentulah manusia ini tidak tahu bagaimana penghujung umur Abu Lahab. Tetapi, bila turun ayat ini, menunjukkan kepada kita bukti Yang jelas bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kalam yang sempurna ini menunjukkan kepada kita bahawa memang betul Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan engkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di persimpangan ini saya teringat kepada kata-kata Amir Syuara Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi pernah mengatakan, jaan jaan Nabiuna Bil Ayati Fansaramat Wajitana bi hakimin ghayr ghayr yang dimaksud bahawa nabi-nabi datang membawa mu bagai, -bagai mukjizat tetapi mukjizat-mukjizat mereka semuanya tamat berakhir dengan berakhirnya era kenabian mereka dengan wafatnya mereka tetapi datangnya engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat yang hebat yang berkekalan dikagumi sampai ke hari akhirat dan itulah janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dapat Memelihara dan menjaga diri kita Daripada jadi orang seperti Abu Lahab ini Walaupun rupa fizikalnya Pangkatnya tinggi, kerudukannya hebat Tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Engkar kepada suruhan Nabi Maka tempatnya dalam neraka. Ayat ini walaupun turun untuk Seorang yang namanya Abu Lahab Tetapi di atas kaedah turunnya Umum hukum ini untuk semua Yang datang selepas mereka Mudah-mudahan kita dapat melihara diri Kita menjaga, mentaati Nabi Muhammad SAW Dengan sebenar-benarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh